בעזרת השם יתברך, ספר אלים לתרופה המשך, רנ"א. ברוך השם אשמור את הבוקר, יום ו', ערב שבת קודש, תקצח, נמרוב. שלום לאהובי, בני, ידיד נפשי ולאבי הוותיק המופלא, מורנו הרב יצחק, שיחיה. מכתבך קיבלתי אתמול, ביום ה', סמוך למנחה, על ידי אחד מאנשי שלומנו, שהיה ציר מיוחד אליי על אודות עסקינו, השם יגמור לטובה. לעת עתה צריכין עדיין תפילה ותחנונים הרבה, שיגמור השם מטבח בחמיו הנפלאים לטובה מהרה ולהשם הישועה. עדי נעזרונו לחמיו בדרכים נפלאים ונוראים מאוד מאוד, אשר לא נשמעו ולא נראו וכו'. רבות עשית אתה, השם אלוקי, נפלאותיך וכו'. גם אתה אל יעזבנו ואל יצשינו. ולמען שמו הגדול יעשה ויגמור חפצנו לטובה מהרה, אמן כן רצון. והנה לא עלה על דעתי אתמול להשיבו היום, כי טרדת שבת עלה על פי רוב מיום ה'. והעיקר, איך זוכין על כל פנים להתחיל משבת זו? כי בכל יום ויום צריכין להתחיל, מכל שכן וכל שכן בשבת קודש, שהוא כל החיות של כל ימות השבוע, והוא כולו תשובה באהבה ובשמחה מתוך עונג שבת, בבחינת אהבה בתענוגים. בגודל ריחוקנו משבת יודע כל אחד בנפשו. אך אף על פי כן, כל אחד מישראל, כפי הנקודה הטובה שיש בו עדיין, כן נמשך קדושת שבת עליו. אבל אף על פי כן, שבת ויום טוב צריכים הכנה, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. ועיקר ההכנה הוא הרצון לזכור בפשיטות את השבת בכל יום ויום, ולקיים מחד בשבת לשבתיך. כמו שכתוב, זכור את יום השבת לקדשו, זוכרהו מאחד בשבת. מכל שכן וכל שכן, כשמגיע מהתלת היום עד כאן השבתא, וכל אחד רץ ומתייגע לקנות קמח ובשר וכולי לכבוד שבת, מי יוכל לשער ההתנוצצות שבלבו? מה שנעשה מזה שעשועים נוראיים בכל העולמות. אבל זה כל ישראל מקיימין בעזרת השם נדבך, וגם אנו בכללם. בוודאי אשרינו אשרי כולנו שזכינו למתנה טובה ויקרה כזאת, שהייתה גנוזה בבית גנזב ושבת שמע. ובוודאי צריכים לקיים זאת בפשיטות, בלי חוכמות, בשמחה גדולה. אבל העיקר להכין עצמו בלבבו ונפשו לחשוב מחשבות, איך זוכין להמשיך על עצמו קדושת שבת קודש על כל פנים עתה, ולבקש הרבה מהשם נדבך על זה. ובפרטיות אי אפשר לבאר כל זה, בפרט על פני השדה. אין על כל אלה היה רחוק בעיניי להשיבו מיד. בפרט ריבוי צערי שיש לי מעסקי, שיש לי כליון עיניים הרבה מאוד. שאזכה, שיגמור לטובה. וגם הצער מכל אחד ואחד מאנשי שלומנו, מפחד הצרות העוברים עתה. השם ידבח בהחמיו, ישמור את כל אחד ואחד, ובצל כנפיך כן תסתירנו. אך אם כל זה, בעת שכריתי הפרשה שניים מקרא ואחד תרגום, חלף ועבר על דעתי עוצם תשוקתך למכתבי, ואמרתי בלבי לקיים בזה מצווה גדולה מהכל, שהוא בשיננתם לבניך וכולי, והודאתם לבניך ולבני בניך. כאשר הזעירנו, הוא זיכרונו לברכה, אור חיינו בפירוש. ונתחזקתי בזה להשיבך מיד. ברוך השם יתברך אשר הזכרתי עצמי ואתכם קדושת שבת קודש, שהוא כלל ושורש כל הקדושות, ויש הרבה לדבר בזה. והעיקר להתחזק ולבקש מהשם יתברך לקבל כל שבת ושבת בשמחה גדולה, באהבה וברצון טוב. ולגרש ולהרחיק על כל פנים עז כל מיני עצבות ויגון בהנחה. בפרט טרדת ודאגת הפרנסה להשכיח ולסלק הכל מדעתו, עד שיזכה להמשיך שמחת שבת על כל ימי החול, שגם בימי החול יתחזק בביטחון חזק תמיד, ושמח נפשו בהשם בנקודותיו הטובים, בבחינת הזמרה לאלוקיי בעודי. ותהילה לכל, אין לנו להתבייש להזכיר התורה הנוראה הזמרה, אלפים פעמים בכל יום, כי היא חיינו וכולי. ועתה, בני חביבי, חמדת לבבי, הוד ליבי ונפשי. טרם התחלתי להשיבך על מכתבך תהילה לכל. בחסדו הנפלא כבר ישיבותיך הרבה. כי כל מה שכתבתי לך עד הנה, בזה אתה יכול להחיות נפשך תמיד. ולקבל מהם עצות בכל יום. כי שבת קודש ויצאה נפלאה על הכל. בבחינת שבת עגין על אדם הראשון, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה. וכמו שבאר אור עינינו, זיכרונו לברכה, במעשה הנורא של הבנים שנחלפו, שכאשר מגרשים את האדם מהגן הקדוש, שהוא סוד בחינת הגן עדן, צריך שיעמוד עצמו אצל שבת, שהוא בחינת המלך שהשלום שלו וכו'. ואם כי סגבו הדברים מאוד מאוד גם מדעתי, מכל שכן מדעתכם, אם כל זה ידעתי בבירור, שעיקר כוונתו היא בפשיטות לעמוד עצמו אצל שבת כאשר כתבתי לעיל. וגם בזה יש הרבה לדבר. ודע, בני חביבי, שגם לי נדמה שלא עבר עלי מאודי כאשר עבר עלי אחר ראש השנה הזה, בפרט בסוכות. והאמת הוא כן, אך על פי כן ידעתי שגם בכל פעם שעבר עלי מה שעבר, כל משבריך וגליך עלי עברו, היה בכל פעם שינויים, גלים ותאומות וכולי שלא עברו מעולם. וכך עובר על כל אדם בכל פעם דברים חדשים, בין בטיבו, בין בעכו. חס ושלום, ועם כל מידה טובה מרובה וחסדו, גבר עלי ועליך גם כן. בעזרנו השם יתברך בנפלאותיו וטובותיו ונישאיו שבכל יום ובכל עת, ערב, הבוקר וצהריים. בפרט בימים טובים קדושים, בפרט בירח האיתנים שאתן במצוות, הוא חודש תשרי הקדוש והנורא מאוד. שזכינו לישועות נפלאות, ולחטוף גם קצת ששון ושמחה, וליישב בסוכה בכל יום, ולאחוז בידינו מאנה קרב המטה עוז, הם האתרוג והלולה והדס והערבה הקדושים הנוראים מאוד, ולצעוק הושענה הושענה בכל יום, ובפרט בהושענה רבה, ולשמוח בשמיני עצרת ושמחת תורה, והכל בכוח הראש השנה הקדוש והנשגב הנורא מאוד. שזכינו להתקבץ יחד במקום גניזתו הקדוש. אשרינו שזכינו לזה. אשרי האוזניים והעיניים, השומעים והרואים, הצירופים, הקדושים והנוראים, שגילה על סוד ראש חודש תשרי שהוא צירוף. אתה פוררת בערוזך ים, שיברת ראשי תנינים וכו'. ואתם ידעתם את נפש הגר כי ורם גבוהותיו מי יתבונן. דמי יתבונן בוודאי. מי יתבונן דמי יתבונן. איך נתקרבו וזכרו חוקים כאלה להתקרב לאור כזה, לידה מצירופים כאלה, בפרט עם חיבור כל התורה הקדושה, שנתגלה שם צירופים נוראים אלו. ובאמת אני מודיע לך, בני חביבי ויקירי, שבכל עת שהזכרתי עצמי בכוונת תיבת תשרה, עם הצירופים הנוראים והנשגבים האלו, התחזקתי עצמי הרבה על כל מה שעבר עליי, כי כל לב מבין ראוי להבין מרחוק. שבתשרי הוא מלחמה עצומה לכל אחד ואחד. כאשר מקדימין לצעוק בכל חודש שלול אם תחנה עלי מחנה, לא יירה ליבי, אם תקום עלי מלחמה וכו'. אבל בזאת אני בוטח בוודאי, בכל מה שכתבתי עדנה בקדושת שבת קודש, בקדושת תשרי וכו'. והכל הוא כוח קדושת הצדיק האמת, שגילה כל זה, ועוסק בכל זה עדיין, כי גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם. וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, שאלמלא תפילת הצדיקים שמתו, שמתפללין על החיים, לה יתקיים עלמא כרגעה אחדה. וחיבה יתרה נודעת לנו, שתהילה לכל אנו יודעים מהצדיק האמת, שעוסק בתיקוננו עם כל הצדיקים שוכני עפר, אשר ממות אבותינו, זכות כולם יגן עלינו תמיד, אמן. באשר כתבת, שבעת שעובר ההרפתקאות והבלבולים, אי אפשר להרגיש חסדי השם רק אחר כך. כשמרחיב קצת, אז רואים נפלאות חסדי השם, זאת אני יודע מכבר מימים רבים. וכבר דיברתי מזה עם אדוננו, מורנו ורבנו, זכרונו לברכה בעצמו. ואמר לי שכן הוא, אך על פי כן היה כוונתו שיתחזק האדם די בעת הדוחק הגדול למצוא איזו הרחבה, עד שירגיש אז די כחסדי השם ונפלאותיו. ועל כל פנים יאמין בהם באמונה שלמה. שבוודאי השם יתברך טוב לכל בכל עת, וכבר עזר לו הרבה, ובוודאי לא יעזוב אותו גם עתה. בזה עיקר המלחמה, להפוך היגון והנחה די כאילו ששון ולשמחה. וכבר דיברנו בזה הרבה, ועוד חזון למועד, שיפקח השם עינינו לדבר בזה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים וכולי. יתר מזה, אין תנאי להאריך יותר. ועתה, בני, תקיים מצוות אהבת חברים, ותעתיק האגרת הזה אות באות, ותשלחהו מיד לקהילת קרימצ'וק, לידידנו אבי פרים נורי העיר, כי אין לי פנאי לכתוב לא בעצמי. והעיקר, מחמת שגם הוא מתרשה לכתוב לי, כאשר כבר הוכחתיב הרבה על זה. ותקיים כל זה מיד. ותכתוב לי תכף על ידי הפסט, אם כבר קיבלת מכתב זה, ואם קיימת לשלוח לאבי פרים כנ"ל. גם תודיע לי מיד מבין אחותי הרב אייזיקים ובחיים, כי שמעתי מרחוק שמועה לא טובה ואיני יודע אמת. וגם זה רמז והתעוררות גדול להתחזק בקול הנעל, עד נזכה לתשובה של שבת בשלמות מהרה. טוב להודות להשם שהתחלתי משבת וסיימתי בשבת, כי כל החיות מראש ועד סוף הוא שבת קודש. והנה כבר לשו תהילה לכל החלה הקדושה של שבת קודש. ואור היום ממשמש לבוא. ובעל הרחמים והחסד, ישביענו בבוקר חסדו וטובו. חסדי השם כי לא תמנו וכו', חדשים לבקרים הבא אמונתך, שהחסדים מתחדשים בכל בוקר, כמו שפרש רש"י שם. עוד צריכים להאמין בזה בכל יום, בפרט ביום השישי, שהוא הכנה לשבת, שהוא עצם החסד והרחמים, ראווה רב דרבין. חסדו גבר עלינו ואמת השם לעולם. דברי אביך מחיה עצמו בכל עת, בכל הדרכים הנ"ל ובכל הכלול בהם. עד אין סוף ואין תכלית. השתבח העושה גדולות עד אין חקר, ניסים ונפלאות עד אין מספר. אשר עד אין נעזרונו חכמיו ולא עזבונו חסדיו. בשם קדשו בטחנו שלא יטשנו לנצח. כותב בדמע מרוב צער ומרוב שמחה, מתחזק ומתגבר בכל עת להגביר השמחה, להפוך היגון והנחל לששון ולשמחה, נתן מברסלב. מאליך תבין לקרוא את מכתבי זה לידידינו אבינו באמת וגם לידידי רב איצה בן רב אברהם דוב ולדבר עמו למעני שהיה להתרחק מאיתנו ואם קשה לו לנסוע לפה על כל פנים יבוא לברסלב בעת שאהיה שם אם יוצא השם על כל פנים יהיה ליבו חזק עמנו תמיד באמת אם תוכל להתוועד עם ידיד נפשול ובי הוותיק היקר פרי צדיק וכולי ותראה לדבר עמו בינך לבינו ותראה לו מכתבי זה אולי יבין מזה איזה רמזים לעצמו, השם יתברך יודע. כי אין כוונתי לכבודי חלילה, כי בוודאי איני כדאי שיבוא אליי. אך למענו אני מזרזו, כי גם הוא בעצמו יודע שבוודאי יהיה לו לטובה עצומה נצחית, אם היה מתראה פנים עמי לעתים על כל פנים. ורצון השם יתברך ורצון זקנו, אדוננו מורנו ורבנו זכרונו לברכה ובוודאי בזה. והטוב בעיניו יעשה מעתה, והבחירה חופשית, ואין שום מניעה בעולם. דברי אוהבו באמת לנצח, צועק מנקודה טובה שבלב נתן הנ"ל. רנ"ב בעזרת השם יתברך, יום ד', חיי שרה תקצח נמרוב. בני חביבי, ביום שישי ערב שבת קודש, שלחתי לך איגרת על ידי הפסט באריכות. על כן עתה אין לחדש דבר. רק תראה מיד להודיעני אם קיבלת מכתבי ולהשיבני על כל מה שנאמר שם. ולשלוח לי מעות מיד כפי מה שתוכל. כי עתה אין בביתי אפילו פרוטה אחת, והוצאה רבה, השם ידבח ירחם. גם מהעסק שלי יש לי צער מריבוי הכיליון עיניים, כאשר כתבתי לך שם. אך כל מה שכתבתי לך שם, זאתי נחמתי באוני. כי אין לנו במה להחיות נפשנו כי אם בקדושת שבת כפשוטה. ובקדושת הצדיק האמת שהוא שבת דכולו יומה. והוא מגלה לנו, ממשיך לנו, קדושת שבת ושמחת שבת. והעיקר שאז נתגלה תפארת ישראל. מה שהשם ידבח מתפאר עם כל אחד מישראל בפרטיות, אפילו עם הגרוע שבגרועים, שזהו החיות והקיום של כל ימות השבוע. וגם בזה יש בלבי תהילה לקהל הרבה לדבר. ואם יהיה השם עמנו, נזכה לדבר בזה בעזרתו ידבח. עד הנעזרונו החמה וכו', גם לעולם, אל יעזבנו ואל יטשנו לנצח. וה' יתברך הזמין לי מוסר כתב זה בהשגחתו יתברך. טוב להודות להשם על כל פרט ופרט, בין בטיבו וכו', כי הכל לטובה, ואין אנו יודעים כלל. כי מאוד עמקו מחשבותיו יתברך, בפרט באחרית הימים האלה. אבל אף על פי כן, ה' יתברך גומר חסדו תמיד ויגמור חסדו לנצח. דברי אביך מצפה לישועה בחסד חינם, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה. רנ"ג ברוך השם, אשמור את הבוקר יום ד', ראש חודש כסלו. וירא השם כסר לראות, כן ירא השם עתה בעוניינו, ולחצנו בגוף ונפש, ושויינו מהרה, תקצח. ידיד נפשי הרבני, המופלא וכולי, מוהרי, נרוי העיר. מכתבך קיבלתי בשבוע זאת, וקריטיב היטב פעמיים וידעתי את מכרובך. והנה מכתבך הגיעני בעת שהייתי עומד לנסוע לפה ברסלב. ואמרתי מה לי להשיבו בכתב מאחר שאהיה בעצמי עמך במחיצה אחת ופה אל פה אדבר בו. והיום באתי לפה. ומעוצם אהבתכם ותשוקתי חזקה להשתדל בטובתכם בפקודתו ורצונו הקדוש זיכרונו לברכה להיטיב מטובו האמיתי גם לכם, לכל אחד ואחד, כפי תשוקתו, ויגיעתו, וטורכו, לקבל טובתו האמיתית הנצחית. שמתי אל לבי היום, קודם אור היום, בעוצם ריבוי תרדותיי, ומעוף מצוקותיי בכלל ובפרט, אשר אי אפשר לבאר, השם יתבח ירחם מהרה, לעיין במכתבו. ואמרתי להשיבו גם פה, כי ידעתי שיש כמה דיבורים שאי אפשר לפרטם בפה. גם, אולי יצמח מזה רמזי התעוררות אמיתי לשאר אנשי שלומנו החפצים מנקודת האמת לאמיתו. והעיקר כבר ידעת אתה וכיוצא בך. ואני מודיעכם עוד לא אחת ולא שתיים, כי אם פעמים אין מספר. שבוודאי האמת כאשר כתבת שתהילה לקל גנוזי תרפואות אמיתיות וסמים דאורייתא סמה דחי אל הכל. דיבורים יקרים ונפלאים אשר אין ארוך עליהם. המלאים מצות ורפואת הנפש והגוף והצלחות נצחיות לכל אשר אי אפשר לבאר. אך כולם סתומים ונעלמים בכמה וכמה הסתרות מבית ומחוץ, הסתרות שבתוך הסתרות כמעט בלי שיעור. לולי השם עוזר לי ולכם בזכותו וכוחו הקדוש, בדרכיו הנפלאים, לגלות, להודיע ולהאיר בלב החפץ ברפואת נפשו באמת, ובזה אנו מחיים עצמנו זה כמה. אך זאת תדעו שכל אחד, כפי תשוקתו וחפצו ויגיעתו, כפי מה שחותר וחופר בפיו ובלבבו למצוא המים מתוך הברות הקדושים, באר מים חיים אשר חפרו בימי אברהם, ויסתמום פלישתים והם עלום עפר, ויצחק אבינו שב וחפרם, והיו לו כמה מריבות ועסק עליהם, כי התעשקו עמו הרבה המונים שהיו נקראים אז פלישתים. עד אשר חפר ומצא בר מים, וקרא שמו רחובות וכו', ואף על פי כן עדיין הם סתומים. כי מאז ועד הנה, כמה וכמה יגו הצדיקים הנביאים שבכל דו ודור לחופרם ולגלותם. ואי אפשר לבאר בכתב אפילו מה שמתנוצץ בלבי בזה. אך כבר פעלו הצדיקים שבכל דו הרבה, וגילו לנו מאז ועד עתה, בפרט מיום קבלת התורה שזכינו, על ידי הרואה נאמן, משה רבינו עליו השלום. כל הצדיקים שבאו אחריו, שכל אחד מבני עלייה הגדולים חפרו בארות מים חיים לרפות תחלואי נפשות בני ישראל. ומה שהיה בכל דור אין בידינו לבאר, ולא יספיק הזמן. אך כל אחד כפי בקיאותו בספרים הקדושים בעין האמת, יכול להבין מעט מרחוק את כל הניסים והנפלאות שעשו עמנו בכל דור ודור. כי הצדיק האמת שבדור הוא המקיים את כל העולם שבדורו עד הסוף. ועליו נאמר, וזרח השמש ובא השמש, עד שלא שקעה שמשו של זה, זרחה שמשו של הבא אחריו. וכבר דיברנו בזה, שקודם שבא שמואל, אחר אלי הכהן, וכן בכל דור, וכאשר ראינו בעינינו גם בדור הזה, שאני העני והאביון, כל ימי גדלתי בין החכמים, והייתי מתאבק באפר רגליהם. וידעתי שבימינו כמעט כבר נשקע האור הקדוש של הבעל שם טוב זכר צדיק לברכה. ועד שלא שקעה שמשו, זרחה שמשו של אדוננו מורנו ורבינו זכר צדיק לברכה. מה אומר, מה אדבר, מה שיש בליבי בזה? ולכאורה, אין דברים אלו שייכים לתשובת שאלתך וצעקתך המרה מאוד. אך ידעתי בני, ידעתי, ידעתי מה חווה יותר ממך. וכלל הדבר לך ולכל שכיוצא בך, שאין בידי להשיבכם כלל. רק כל אחד ואחד, כפי מה שיחתור ויבקש, אחר הבארות מים חיים קדושים הנ"ל, בוודאי ימצא באמתחתי, המתח העני והאביון, הנרדף מאוד מאוד מכל צד, אשר מחמת זה, אמתחתו מלאה עפר וצרורות ובלוי הסחבות, אשר מילאו הזרים להסתיר ולהעלים פניני גנזיו. עם כל זה, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונראות לא ישטפוה. וכל מיני חושך והסתרות שבעולם לא יוכל להעצים אורות מטמוני אוצרות חיים כאלה, אשר כבר נתגלה מהם מה שנתגלה בספריו הקדושים, זיכרונו לברכה. ועדיין עדיין אתם צריכים מגיעות לחפור אצלי, העני והאביון, ובוודאי תמצאו אם תתייגעו. וכמו שמבואר בהתורה, תקעו אמונה על פסוק, אף חוכמתי עמדה לי, חוכמה שבאף, דהיינו ביגיעות, עמדה לי. והן צריכים יגיעות שאי אפשר לסובלן, רק בפיך ובלבבך לעשותו. וגם בזה יש הרבה לדבר ובהכרח לגמור בעל פה. ועל זה צריכים יגיעות ושבירות ומיניות שנזכה להתוועד בכל פעם. עד ישקיף וירא השם משמיים ויאיר עיניי ועיניכם, לדבר מה שצריך כל אחד לפי מדרגתו באותו העת והזמן. שיזכה לקשר ליבו לנקודה טובה השייך לליבו בעת הזאת. ידיד נפשי, לא היה עולה על ליבי לקח פניי להשיבך עתה. אך אני יודע ומאמין, שמה שזיכיתי אותך בהחמיו מרובים, שתהיה על ראש השנה העבר באומן עמנו יחד, זה עורר ליבי לאהבתך גם בימי ראש השנה באומן וגם אתה. כי ראיתי שתהילה לקל. אחרי כל ריבוי בלבולי מחשבותיי, הטמאים ונחשפים לעזור לכם באמת, ונדמה לי כמה פעמים שהם חס ושלום, חס ושלום, לא להועיל חלילה. ואף על פי כן, אני מתחזק בדרכי נפלאותיו לעסוק בזה על פי רצונו, זיכרונו לברכה. אך מתפעל נפש הרועה, כשראיתי שאף על פי כן, באו על ראש השנה כמה נפשות על ידי דיבורנו עמהם בכל השנה, ואתה אחד מהם. על כן אמרתי, כדאי לבלות שעה לכתוב לך דברי אלה, אולי אוכל לעורר אותך. והעיקר, שתאמין בך על כל פנים, כמו שאני מאמין בך, שעדיין אתה יכול להתחיל מעתה. יתר מזה אין פנאי להעריך, ודי בזה, כי כבר העיר היום. חסד, קל כל היום, חסדי השם, כי כאילו לא תמנו וכולי, והם מתחדשים לבקרים. כולם יעירו עלינו ועליך, עדי נזכה לשוב אליו באמת, ולבלות ימינו לדבר מנפלאות מעשי השם, אשר עשה עמנו בדורותינו אלה, להחיותינו כיום הזה. כי מחשבות ליבו יתברך לדור ודור. עד כאן. רנ"ד בעזרת השם יתברך, אור ליום ג', שמו תקצח נמרוב. שלום לאהובי בני חביבי הרבני הוותיק מורנו הרב יצחק נרו יאיר עם כל יוצאיך לצו הנעימים שיחיו לאורך ימים ושנים טובות אמן כן יהי רצון. יקבל האגרת הרצוף פה רבי איצמרריד לשולחו להכירמן על אדרס הנודע לך ובוודאי תשתדל לכתוב באופן כראוי שיגיע לידו ממש ולא ישלוט בו ידי זרים. אף שלא כתבתי שם סודות אף על פי כן טוב שיגיע לידו ממש. ותשתדל בזה לשלוח לאגרת הזה תכף, כי תחיה את נפשו בזה כידוע לכם. איך מכתביי מחיים אנשים, בפרט ברחוק מקום כזה. וכעת אין יודע מה לכתוב לך. ומיום נסיעתך מפה לא ראיתי מכתביך. ותהילה לקל היה אצלי בשבת העבר שבעה אורחים מברסלב, ובתוכם רבי שמחה חתן הרב. בתהילה לקהל דיברנו הרבה דברי אמת, נפלאות השם, בישועתו הנפלאה. חסדו גבר עלינו באמת השם לעולם. ואני מכין עצמי בעיתים הללו לנסוע לברסלב, אך המניות רבים. וכפי הנראה לא אסע אחר שבת קודש הבאה עלינו לטובה. והשם מטבח יעזרנו בהחמיו לקבל בילט על שנה מהרה כרצוננו ולהשם הישועה. והנה בשבת העבר דיברנו מעניין כמה צריכים לבקש את השם נטבח בכל יום, שיתקננו בעצה טובה מלפניו. כי האדם בזה העולם צריך עצות עמוקות מאוד בכל יום, באופן שיינצל ממה שצריך להינצל, ולחתוך בכל יום טוב אמיתי ונצחי מה שיוכל. כי עיקר העצות צריכים בזה העולם שנקרא רגלים, בחינת עצות, כמו שכתוב, וכל העם אשר בהגליך. ודיברנו בזה הרבה, שמרומז בפרשת ויקרא יעקב בנה בניו וכו'. ודיברנו, שמה שברחם כל אחד בכוח וגבורת החיות, בכוחו של ארי ושור וזאב, ודן ברחי דן נחשה לדרך וכו', הכל צריכים בעניין התגברות בעבודת השם וכמה וכמה עצות בכל יום, אפילו הקטן במעלה. ואם אין יודעין שום עצה, צריכים להמתין ולחכות לישועתו יטבח, שיאיר עליו עצה שלמה אמיתית. ועל כל פנים צריכים לדעת שעצות העולם הם שקר וכזב. כי נאחז בהם זוהמת הנחש, בבחינת הנחש איסיאני, שעל זה התחיל דוד המלך עליו השלום ספר תהילים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים. כי יש אנשים שהם כשרים קצת, ואף על פי כן עצתם הם בחינת עצת רשעים. מחמת שעצתם לא נזדככו מזוהמת נחש, הנעל. וכבר דיברנו בזה הרבה, בחג השבועות זה, איזה שנים. אך בשבת העבר הוספנו לדבר בזה הרבה, ואי אפשר לבאר בכתב על פני השדה. אך הזכרתי לך איזה דיבורים מהם, לאשר ידעתי עוצם תשוקתך לשמוע דברי אמת מאיתי. ועיקר הקלקול של רוב העולם הוא מה שחוטפים עצתם במהרה. שעל זה נאמר, עצת נפתלים נמהרה, כי לעצה האמיתית צריכים לחכות הרבה לזכות אליה, כמו, שצע... כמו שצעק דוד, עד אנה השית עצות בנפשי וכו'. וזהו, מיהרו שכחו מעשיו, לא חיכו לעצתו, כי בכל מה שעבר עליהם היו צריכים לחכות לעצתו ידבח, ואבן זה מאוד. ואף על פי כן תגיל ותסיס מה שאנו זוכין על כל פנים לידה מכל זה, שעצות ההמון רובם מקולקלים. ואם עדיין לא זכינו בשלמות לעצות האמיתיות, שעל ידם נשוב להשם מטבח באמת, על כל פנים אנו יודעים שצריכין להמתין ולחכות להם ולהתפלל הרבה להשם מטבח על זה בכל יום, שיתקננו בעצה טובה ובעצתו הנחינו וכולי. עד ישקיף וירא השם משמיים. ולעת עתה בחסדו יתברך, אנו יודעים מהעצות האמיתיות, שהם תרי"ג איטין דאורייתא, ציצית ותפילין, ותורה ותפילה, וכל המצוות הקדושות. נגיל ונסיס בכל הנקודות טובות שאנו חוטפים בכל יום, ונתפלל לאבא עד נזכה לעצות שלמות, לעצות עמוקות, בחינת מים עמוקים, עצה וכולי. עד ייבקע כשחר אורנו, וארוחתנו מהרה תצמח. ויקוים גולה, גולה עמוקות מיני חושך. עד נזכה להודות את שמו יתברך בבחינת אודי שמך כי עשית פלא, עצות מרחוק, אמונה אומן וכו'. אשרי אוזניים השומעים כל אלה. וכלל דברנו היה שעיקר תיקון שלמות העצה הוא על ידי הספר הקדוש, בחינת וספר כתב איש ריבי וכו'. על כן צריכים להיזהר מאוד ללמוד הספר הקדוש הזה בכל יום. ולבקש ולחפש שם עצות טובות אמיתיות, ועל ידי זה יזכה ללמוד את הספר הקדוש הזה בכל יום, ולבקש ולחפש שם טובות אמיתיות, ועל ידי זה יזכה ללמוד כל הספרים הקדושים המוכרחים, שהם ספר הפוסקים וכו'. יתר מזה אין תנאי להעריך. דברי אביך מצפה לשמוח בך בעזרתו יתברך, ויקוים בך חכם בני ושמח, ושמח לבי לנצח. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה, נתן מברסלב. רנ"ה ברוך השם יום ב' בו תקצח. שלום כנאו. הנני מוכן לנסוע לאומן לשלום. והשם ידבח למען רחמיו יעשה וינחנו במעגלי צדק למען שמו. וכעת אין שום פנאי לכתוב דבר כי אני טעוד מאוד. ומוסר כתב זה, ידידי, נחוץ גם כן מאוד מאוד. וכבר הקדמתי להשיבך במכתבי, ששלחתי לך קודם שהגיע לי שום מכתב מאיתך כידוע לך. וכבר ידעת הרבה שבהכרח שיעבור על האדם כמה וכמה שינויים בכל יום. וצריכין להאמין שהכל לטובה, אפילו כל המיני בלבולים ומניעות וכו' העוברים בכל יום. ובפרט בצוק העתים הללו באחרית הימים אלו, שנאמר עליהם בצר לך וכו'. באחרית הימים, ושבת עד השם אלוקיך. וישראל נתונים בצרה גדולה, בכלליות ובפרטיות. ואין חיותנו, כי אם על ידי חסדיו המרובים. כמו שכתוב ואומר, אבד נצחי וכולי, זאת אשיב אל ליבי וכולי, חסדי השם, כי לא תמנו וכולי. חדשים לבקרים וכולי. וכבר דיברנו הרבה בזה, ועדיין צריכים לדבר בזה, כי עדיין אתה משתומם ממה שנעשה עמך בכל יום. ואתה מבקש ליישב בשלווה. גם אני חפץ בזה, אבל מי זוכה לזה בפרט בעתים הללו? העץ שרה היא ליעקב וממנה יבשע. רק צריכין להפוך היגון והנחה לשמחה, מה שאף על פי כי איננו זוכין לכל הנקודות טובות שאנו חושבים בכל יום וכו'. זאת נחמתי באוני וכו'. יתר מזה אין פני להעריך, ומעוצם אהבתך ותשוקתך הוכרחתי להזכירך מעט דברי אלה. ויתר מזה אתה יודע מכבר, הפוך בהם והפוך בהם וכולי, ובכל יום יהיו בעיניך כחדשים ממש. קבה להשם ויושע לך. דברי אביך מצפה לישועה בכל עת, נתן מברסלב. ושלום לכל אנשי שלומנו באהבה רבה.